Hücurat surəsi Mədinədə nazil olmuşdur 18 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ey iman gətirənlər Sözləriniz, iş və hərəkətlərinizdə Allahdan və Peyğəmbərdən önə keçməyin Allahdan qorxun Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir, Hər şeyi biləndir. Ey iman gətirənlər, Səsinizi Peyğəmbərin səsindən artıq qaldırmayın Və bir-birinizlə, Ucadan danışdığınız kimi, Onunla ucadan danışmayın, Yoxsa, Özünüz də bilmədən, Əməlləriniz puçalar. Həqiqətən, Allahın Peyğəmbəri yanında astadan danışanlar, səslərin asta çıxardanlar o kimsələrdir ki, Allah onların ürəklərini təqva üçün imtihana çəkmişdir, möminliyə layiq etmişdir. Onları günahlardan bağışlanma və böyük mükafat cənnət gözləyir. Ya Peyğəmbər, Şübhəsiz ki, sənin otaqların arxasında çağıranların çoxusunun ağlı kəsmir. Əgər olar, sən qarşılarına çıxıncaya qədər səbr etsəydilər, bu Allahın yanında olar üçün əlbəttə daha yaxşı olardı. Allah tövbə edənləri bağışlayandı, rəhm edəndi. Ey iman gətirənlər! Əgər bir fasik sizə pis bir xəbər gətirsə, hal onun doğruluğunu yoxluyum. Yoxsa bilmədən bir qövmə pisti gedər, Sonra da etdiyinizə peşman olarsınız. Ey iman gətirənlər, Bilin ki, aranızda Allahın Peyğəmbəri vardır. Əgər o bir çox işlərdə sizə uyusaydı, Siz çətinliyə düşər, əziyyət çəkərdiniz. Lakin Allah sizə imanı sevdirmiş, Onu ürəklərinizdə süsləmiş, Küfrə, itaətdən çıxmağa və Allaha asi olmağa qarşı sizdə nifrət oyatmışdır. Məz belələri, bu xislət sahibləri doğru yolda olanlardır. Bu isə Allah dərgahından olan lütf və neymət sayəsindədir. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibi Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları dərhal barışdırın. Əgər onlardan biri təcavüzkarlıq etsə, təcavüzkarlıq edənlə Allahın əmrinə, itaətinə, qaydana qədər vuruşun. Təcavüzkarlıq edən Allahın əmrinə qayıtsa, hər iki dəstənin arasını ədalətlə düzəldin və insafla hərəkət edin. Şübhəsiz ki, Allah insaflıları sevər. Həqiqətən möminlər dində qardaşdılar. Buna görə də aralarında bir mübahisə düşsə, İki qardaşınızın arasını düzəldin Və Allahdan qorxun ki, Bəlkə əvvəlki günahlarınız bağışlanıb, Rəhm olmasınız. Ey iman gətirənlər! Bir qövm digərini lağa qoymasının. Ola bilsin ki, onlar lağa qoyulanlar o birilərindən lağa qoyanlardan Allah yanında daha yaxşı olsunlar Qadınlar da bir-birinə rişxənd etməsinlər Bəlkə onlar rişxənd olunanlar o birilərindən rişxənd edənlərdən daha yaxşıdırlar Bir-birinizə tənə etməyin, ayıb tutmayın Və bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. İman gətirdikdən sonra Fasiq adını qazanmaq necə də pistir. Bəz tövbə etməyənlər zalimlərdir, Özlərinə zülmədənlərdir. Ey iman gətirənlər! Çox zənnə-gümana qapılmaqdan çəkinin. Şübhəsiz ki, zənnin bəzisi Heç bir əsası olmayan zən günahdır. Bir-birinizin eybini, sirrini arayıb axtarmayın. Bir-birinizin qeybətini etməyin. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yeməyə razı olarmı? Bu sizdə ikrah hissi o yadar. Qeybət də belədir. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah tövbələr qəbul edəndir. Rəhmlidir, ey insanlar, biz sizi bir kişi və bir qadından, Adəm və Həvvadan yarattıq. Sonra bir-birinizi tanıyasız, kimliyinizi biləsiz deyə, Sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız, Allahdan ən çox qorxanınızdır. Pis əməllərdən ən çox çəkinəninizdir. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir. Hər şeydən xəbərdardır. Qənimət əldə etmək iştihası ilə İslam'a daxil olan bədəvi ərəblər biz iman gətirdik dedilər. Ya Peyğəmbər, onlara de, siz qəlbən iman gətirmədiniz. Ancaq Biz İslamı müəyyən şəxsi məqsəd, mənfəət naminə qəbul etdik deyin. Hələ iman sizin qəlblərinizə daxil olmamışdır. Çünki iman əməllə eytiqadın vəhdəti, İslamı qəbul etmək isə yalnız zahiri əməl deməkdir. Əgər Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsəniz, o sizin əməllərinizdən heç bir şey əskiltməz mükafatınızı layiqincə verərdir. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Möminlər, yalnız Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirən, iman gətirdiydən sonra heç bir şək şübhiyə düşməyən, Allah yolunda malları və canları ilə vuruşanlardır, məz imanlarında sadiq olanlardır. Ya Peyğəmbər, Bu bədəvilərə de, Siz dininizi Həqiqi müsəlman olduğunuzu Allaha mı öryədirsiniz? Halbuki Allah göylərdə və yerdə nə varsa Hamısını bilir Allah Hər şeyi biləndir Onlar İslamı qəbul etdiklərinə görə Sənə minnət qoyurlar De Müsəlman olduğunuzla mənə minnət qoymayın Xeyr Əgər iman gətirdiyinizi doğru deyirsinizsə bilin ki, sizi imana müvəffəq etmək ilə əslində Allah sizin boynunuza minnət qoymuş olur. Şübhəsiz ki, Allah göylərin və yerin qeybini, gözə görünməyən sirrlərini bilir. Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir.